begiak zabalik bizitzen saiatzen naiz Munduan nire baiterako bidean jarri alizateko aho aitzita bizitzen saiatzen naiz aspaldi ikasi baitut bihotzarekin hobeto esan daitekeela zinez inporta arrunta aurpegi arruntatu edozein soldadu merkatari edo funtzionariorena eta ez daukat itsasoan atzerritar sentitzerik libratuko nauen barkurik Gizon emakume guztiek bezala, nire jainkoak dauzkat. Gehiegi agian, behiala, lahar kiskalgarriko jaue maitatu eta gero. Aski da, ez dut nitaz, ez gehiago esango. Patxi, ezkiaga. ietor ure pasajea ene jaurlak parera gaur uztaiaren bata eta larun bata ha ilda Idakasleak oporretan beasaien hor dizian itsas ondon eta legorretan Gainerako langileek pentsamendua horretan Oba oh, zuria mi Baina guk irratian ez dugu, oporrik hartzen, guk larun batetan jai egiten dugulako. Eta ospatzeko norroberik itxaro mendizabal eta koldo zubeldia poeta poetabaino. Gaur ustaiaren bata da, larun bata, eta zeharraio itakaraino joan nahi dugu Igerian, etorriko gurekin? Hori dena da, denen historia, baina guk gaur, gurea haidatzi nahi dugu, Koldo Zubeldiareken. Zo bihotzean izar bat lertu zitzeidan eta gaur beste bat lertzeranoa gorputza izar bat hitzez eta irudiz Jose Goikoetia du izena Eguno Jose Egun eh, bueno, on. Zer moduz? Ondo. Eh, zetasunean zeta sartuak. Eh, halako lehorraldi eta beroaldi handi hondoren, ba, bueno, hauek tokatu zaigu eta, bueno, aurrehin behar ez. Torriko dira bestelakoak Izar nagusia ezkutu xamarrean, aspaldean, eguzki alegia. Bai, bai, hau ba, astea hoe lanse eta bueno, badirudi, oso urrutiri, urruti gabe, ba, bertan begula berriro eta bueno, horren zain eta esperoan ez. Espania tan. Lora tuken, arra, atzuku, atzuku. Irudiak eta itzak hotxilan hartuta Bai e, bueno astero bezela ba enche irudia tikasiko gea eta irudia nereganatu nuen, ez dakit orain izango dira 10 egun e, bi aste bete eta irudiarekin ba askoitiko auzo bateragoatz azpilutxo gainjusto ere Eta hantxe, bertako auzotar batek, e, mobilaz e, ateratako irudia, ba, irudian ikusten da, e, bueno, nien bintzat e, asko larritzen daune egoera bat, ez? E, zerbitzuko zabor bilketa egiten duen kamioiak, e, modu nasian, dana bateran, ba, ez, e, zailkatutako zaborra, e, zailkatutako, e, hartzen zitu la, ez, e, irudikatzen zuen, eta, eta bai, egoera larria da, eta egoera kezkagarria da, urte asko dira, e, zaborraren trataeran, eta zaborraren e, zailkapenean, eta berziklatzean eta gestioan sartua e, garela, e... Gaztua unditan jarriak, inbertsio unditan e, jarriak, bateko agenda hogeita badala, eta mila, ez, e, iragarki eta pixka bat e, jendea sensibilizatu, jendea konzientziatu nahi horretan, eta urte, urte askoen ondoren, oraindikan, ba, hortankea, ez eta kezkatzeko ikarra batez ere, ba, ez dakit gure politikariai eta entzuten dietenen, ba, ba benetan e, kezkatzeko moduko e, komentariok eta kezkatzeko moduko ikerketak eta azterketak eta egiten ditu ustelako, eta batez ere, e, guztien gainetikan, ehan arteko talka e, nabarmen e, gertatzen dalako, eta nik esan nuke talka horren ondorengo ondoren e, egoera bat e, de, baiteko ba, bueno, ba auzotarrak ez darela aski konzientziatuta eta prestatuta ba, behar bezela bertsiklatzeko eta zailkatze lanetan jartzeko besteko ba bueno e, askoitiko udalak e, kasu honetana Jaren eskuan e, ba, bueno, ba, e, komunitateko edo zehari botatzen die errua hau bildu eskutan eta bildukoak aldiz ba, zean zeez e, penu bekoi eta hor hortxe talka konsensuuan eta elkarrartzean e, egon beharrean halako arazo larri larri batek oz eta zabor gehiago zehatzen dugu gure habitat ederrau, urte zurte izugarri e, kolpeatzen eta suntsitzen ari gean honetan e, oraindikan ba, bueno, ba bueno, gure arteko takit, ni beintsatu lertzea iristen ez naizen rivalidade horretan eta talka hoietan ba, e, jarrita gare ez e, gure indar guztiak gure gure zea gustik eta eta benetan urtikan ateratzen ezgean bitartean ba nik esango nuke ez degu lasmatuko eta ez e aurrera, pausorio, mango, <coughs> digues algo no que... E, atzera atzerago astela, ez? Atzerago astela, ba, bien bitartean, ba, bueno, ba jo, dirutsak eta jartzen ari geralako horretan, gero ba alako, alako jokabide eskaxetara e, etortzeko, ez? Auzotarrak ariko dira ondo gaizki, baina seguruna, ba bueno, orra, ari baldin bagea, ba, bueno, kontrol badagokiu eta eta erakustea, ez? E, bueno, ba, seguruna auzotarrak eh e, bai, e, e, ikasteko premian izango dira, hori islat doa dako egoera horrela ematen baldin badabintzat eta gure esfuertuak eta legineko hortara bideratu berko genituzke e, ezik eta ez, ez, ez, eztera eta erakustera ba, ba, ba, nola nola eta nola nola, nola bertzikatu ez eta berztetik lan ba, bueno, ba, kulpea ere ba, esaten dute ba, bueno, ba, zerbitzu, zerbitzu lantokiak daukela, bando, bueno, zerbitzu lantokia beharko du kontrol bat izan eta hori dagoki politikariek eh? marka batekoak izan edo bestekoak izan eta esan gureke hontan ere erratuz eta hontan ere hankaz hartuz eta ontan ere gaizki ba politikariak beraie direla eta eta zean ondorioa dela, ez e, ean arteko rivalitate ean arteko talkaren ondorioa da eta benetan e, irudi eskasa modu atera bestea ematen ari direla, eta hortik lehen bailen atera beharrean gaudela ez. Nahi baldin bada, ba, ba ez dakit, gu jasotako habitat eder zoragarri hau, ba, ba, urrengo belaunaldiei e, behar bezala e, ustea. Eta huzan, gaurko irudia, eta egoera bat, ba, bueno, bai, dezente asko asaldatzera Eh, etortzen zaidana ez sartzen zaidana eta asko sentitzen denana ez. Bestea beste bai, beste egoera batzuk ere badira, baina bueno, gaurko honetan fokoa hor jarri nahi nuen ez.put.. Zaborra ez dugu behar bezala tratatzen. Hori idatzi nuen duela... Urte bete inguru, aforismo hori, zaborra ere ez dugu, behar bezala tratatzen eta uste dute ez dagoela gaizki, azkoitiko kasurako ere. Bai, bai, bai, bai. <totipasen> izugarri, ez? Izugarri kostatzen ari zaigu... E behar bezala, bueno, batetikan erabat murgilduta gaude, ez? kontsumo gizarte gurpil honetan, eta, eta mugari gabe eta neurriri gabe e, zaborra, zaborra sortzen. Eta bestetik, ba ezke ai asmatzen eta ez sailedarako, ez ez, ez beharko luke, ez. ez e, e, klabea, klabea, konsensoa da, klabea hitzegite hitzegitera jartzea da, mai inguru batean eta, eta egin beharrekoak e, adoztea da. Eta ez dugu, ez dugu mundikan ba, gure botere grosse horrek nahi horrek itsuak eh jaten gaitulako, ez? Eta, bueno, hortik ateratzen ez gehan bitiartean, ba, olaxe haiko geha ez? Itxura bat ja, e, emanez, itxuraz badirudi denak oso sensibilizatuta eta oso kontzintziatuta gaudela, eta eguneroko e, joanetorrietan, eta eguneroko aiginaletan, aiginaletan ba, eten gabe ez, e, utxuneak sortuz, eta hankasartuz e, gabiltze, eta pena da, pena da benetan, e, estaket bizitza zoragarri delako bizitzeko daukagun e, Apie, e habitata ikaragarria delako eta horrela horrela alperrik galdut e, alperrik e, Zeatu beharra ez irzobat lertu eta gaurkoitza Bueno, lurkuitza ez komentatu da zuzen orkestua izango dedun gaurko irrasaioaren protagonista, e, Koldo Zubeldia, injustu ere, Koldo Zubeldia lagun handia, aspaldiko eh bueno, kolaboratzaile, aspaldiko partaide ere eh honetan eta bueno, banekarkin bai, eh hitz ate faltan eta hiru ba, kirmen ba beren azken liburua elkarrekin esnatzeko ordua da. E, liburua daukagu Eskuartean e, behasaingo irakurtaldekoak eta irakurtzeko eta aldi bedean irakurri solaserako eta eh Uztailan 27an eh behasainen e, E, bai tropa fascista tropak e, erahildako be zeindarren omenez egiten dae omenaldian parte hartuz horxe ba, biltzen gea ez biltzen gehalenda bizi e, irakurgai baten inguruan e, solada eta gero ondorenen ba, bertan ko, bertan egiten dan omenaldian e, parte parte hartzera ez bueno... Itzeke eh, bekitan du itaun eta honetan atzen du dira Firmeno dibe ondarrutarra degu Bizkaitarra eta ba halako bueno, perla batzuk uzten dizkigu e, bueno, liburuan hurrengo e, astetan e, gehiago sartuko gea eta ezte gehiagorik e, komentatuko liburu ederra dela e, dagoeneko ja erabatarrapatuta auka, eta komentatu bakarrik hori ez eh bueno gure irakurt Eta bat irekia dala, e, ederra dala, eta animatu jendean, nahi duten guztiak, e, ba, bertan e, parte hartzera, eta bertatik e, edatera, eta bertatik e, gozatzera ez. Eta gero, ba, hori gonbita, ba, usta jaugeita zazpiko homenaldi horretan, e, parte zuzen, zuzena izatera ez. Eta koldoekin gentuzela, ba, beti, beti, igezka e, izaten ditu, harri bitxi, perlak, oso oso, ego, ederrak, eta bitz, bitz e, hartu dizkiot, bat e, alamartxoa, e, geografi fizikoa iremuan hitz e, mugatuak, komentatu do, e, itzaua horxe, ataun, laskau zaldi e, e, erabiltzen da hitze dela, eta beste guantxe bertan, e, atzitu, Eta bueno, beak emango dizkigu bita hoen e, argibideak. Esan kondo, alamartxotak. Nere hitzia parlean, e, txikitatik entzundako hitzada zaldibin, eta badakit e, duela demorak utxigotik, bakarrik lazka hon, e, hatta da zaldibian erabiltzen dan izbadela, gu deitzegin nion zaldibitarrak behintzate, berroita masegean, lehenago eta gerosio jaiotakoak, zuari. Eta basoan e, azatzen izen zua alamarra deitze omen zitzaion. Danoski diminutiboa danez edo dituen karinooso lamartxo ba, zuxiki bat hititzake, irudikatu dezakena San Gomez Perako zua edo baseritataratu iiten duten zua hotza e, dagoean berotzeko eta erderraz izango luke itzupena hogera. Eta hortik, e, zaldibian bakarrik erabitzen denit, zaldibian, eta lazka hon da taunen. Mm. Dehia zabelein ere batzuk erabitzen mendute. Ala martxo, sutiki bat. So... Ta, atzitu, atzitu da, begiratzen badu, e, Euskal Tzaindiko iztegi horotanikoa, orota, atzitu da e, harrapatu, lertu. Ideiak e, botibolean hartzea bezala, atzitu lertzea, harrapatzea pilar erderaz izago Atzitu, atzi edo atzitu. Horatik e, bizkoraskoak e, ibintzen garenak e, ikasten da idazten da irakurtzen, gauzak egiten ditugu batzutan, beti ez, perfetua jaiko bakarri gomenda, atzi edo atzitu gauzak. Joisek eta biok zure hitzekin, egiten duguna, eh? atzitoa. Oida, da, oi, da. hain <laughs> zuzen ere. Eskerrik asko koldo, zure ikasperengatik, bere gara zurekin.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 long before the sky would open forsaken almost human he sank beneath your wisdom like a stone and you want to travel with him and you want to travel blind and you think maybe you'll trust him for he's touched you Now, Gure komunikazioariak ere oporretan antzadenez Itxaromen izabal, kaixo eta ongi etorri ta kara egunon egunon bai zermoduz jonda azkeneko ilabete hau ondo ondo behar. Bai, igual pasatu deu ta orain igual da baita etsienoteko, osea ke ehki. Irribarreak eta umoreak oporrik hartzealdute. <laughs> Batzutan bai, eh, baino guztian. Bazkendik nere, nere altiba joitako ere, baina bueno, saihatzen ga beti umorenen neoten. Oso on da Itzaro. Zer dakarki guzu gaurko? Ba, gaurko, bueno, nik aurreko asteako prestatutan nuke pizka San Joanen inguruko uh -huh hausnarketa bat, baina gero eh, erjunda aldatzen. Zotzekarik sea, bizut gara bai. Ba nahi bezunean guk gustora entzun dugu. Bai, ba bueno, nik eh, lenguazten hitzen behar non da San Juanen bueltan zetorren nera hausnarketa ez, azkeren San Juanak danantzako bere ziru die, aldaketa suposatzen dute, urako solstizio bat hori dana, eta, eta su zu horrek dauken xarma hori ez, nola erretzen ditugun gure gure txarrak eta ne destacau San Juanak bere ba hori ama ama Juanita San Juana San Juan hortatik e, horratatik gero baita ere e, Juan Miren genuken eta guke txikitatik ba gure bizitzain deu e, Itxasondoko San Juanauzon ordun ba ba San Juan egune ba, bere siziedan hitzei nahi eta baita ere komentatu ba Urtero eukitzen dugula danok zerbait erretzeko, eta nige aurten niretzako izan dela urte berezize, ez neuken erretzeko ezer berezirik. Bildur batu beste bai, baino bestela erretzeko gauzik ez ez. bueno, ja azte hori pasatu da, eta e, azte burontan itzeiteko esan zen idaten esan, ostras. Ba, azte harten urte betetzea da, ez eta berrogei urte betetzen ditut, Eta berrogei urte horiek eman diate ba, pixkate, ba, ba, baita usnartzeko aukera. Zergatik berrogei urte iristen genen eh, hainbesteko garrantzi ematen digun zifra horrei, ez? Azkenen zifra bada, beste urte bat betetzea da, baino nik de dela urte bat, eh, ba pixkate buri gueltak ematekoa, ez? Ba zaude adin baten, oraindik dik gazte sentitzen zeana, bo nik usten dut berroita marrekin gazte sentitiko gehala asko, baina ikusten dela ez, baina zure bizitzako partea bat pasatu dala ez. Eta ni ontuatu naiz, berrogei urtea gerturatzea udala e, adin oso politxe, ze alde batetik e, konplejuguzik eta eta kentzen zaizkizu ez, e, iristen da din batea, eta zelagera ja berdin tzaite zesaten duten, edo zer nolakoan ezen, baina zela maikio denede buru ez, eta, bueno, ba... E, Onen ingurun, guztago ba, zeiten, hausnarketa e, ba, honen ondori, ez eta ba, ze importantea dan momentuz gozatzea, ez? Ba, berroi urte hauek nahi behintzit pasatu zaizkitu oso askar, eta pentsatzen dut beste askoi ere beraien bizitzako urte asko pasatu diela e, azkar eta eta askarra azkarrago jola, ez? Eta hor gustatuko bueno, guztatuko zeiten e, gaur batekin gelditzea, ez? Gainagaz, Facebooken jarri dut, gaur esozialetan egun ero jatzen dut esaldibat, eta gaur jarri jaldieda, e, bizitzak beti bigar aukera daten batzen digula, eta bigar naukera hori gaur dela, ez? Eta hori ba, ba ba, momentu aprobetsatu behar dela, hogeita marrogei, berrogei urtegin edo, e, beti, bueno, ba, ikasi behar dela pixkat, momentu hori aprobetsatzen, eta, eta ez, ez daitxezela urte hauek aina pasatu eta ziori aukiba ez duela ez zerri, nes? Hoxe da, nire gaurko hausnarketa. Bitzitzak beti bigarren aukera bat ematen digu eta bigarren aukera hori gaur da. Itxaro bendizabal, ikaragarrik gustatu zait, egin duzun hausnarketa. San Juan bai. sut, sutik asi eta zure urte bete zetatik pasatu ezaldi boro bilbatekin bukatu zu. Zorionak bai. eta urte askoan, portzierto. Ezkerrik asko. Eta ezkerrik asko beste behin ba, gaur egin diguzun opari agatik. Zu, zuei, opari neretzako da. Bigarren aukera zen, pasain, pasain astean ezin izan genuelako saio egin eta ederra, merezi izan du. Bai, bai ezkerrik asko zuei neraukera aukera emateagatik. Ba, guretzat, zoragarria da eta segi, segi herri fartxuta, umore txuta, gozatzen, berrogei urte izan edo berrogei tamar, Suki Ribarrea beti ikutsatuko dizulako. Horria, eskerrik asko. Eskerrik asko eta ondosegi, charo. Osugaru. Kantusaren arkenarkia. Jo bizitzak beti bigarren aukera bat. ematen digu eta bigarren aukera hori gaur da <tusurra> Koldozu beldia. Bizitzak zen bat aukera eman dizkizu zuri. Ba gutxi Nire poeta ibilbidean da gizaki abezera daramazkiidan urtetan bizitzen, e, aukera eman zait, ba, e, kristau izateko, bataiatzeko, konfesatzeko, e, konmurgatzeko, baino horrek ez dira aski. Eta gero, bebezortzi urterekin astentzia bilatzen, E, haurenak aldetzen zure buruari zer nahi dezun, zerin behar duzun, zertarakoin behar duzun, eta egi esan aukera asko ez baino, horren barruan, e, itxarok ongi esan duenez, biharren aukera gaur da, norberak aprobetsatu dezaken virtudearen bidea, lanaiteko, txintxo bizitzeko, eta estu-estu hobitzeko estu baldintza guztiak. Bestera ez dago kaik ez dago bizerik eta etxeko mantenementua areago ez dago mantentzerik. Zuk aldo berrogei urte betetzea zer den baddakizu? Ba noski hirurogeita bat nik ere e, pasa den hian betenitzuen eta e, ez ditut esango e, ez oso ondo nagoenik eta ez oso gaizkinagoennik hemenago bizirin naiz eta hogeita laagoar aldiz, Zazpi urten etorre nahizuekin e, programa itea, eta ongi eta pozik aurkitzen naiz e, itaka programan. Urteak betetzen dituzunean, eta batez ere numero aldatzen denean, hau da, ogei eta emerezitik berrogeirakoa e, egiten denean, edo berrogei eta emerezitik irurogeirakoa, izaten dituzu itxarok izan dituen burutazioak? Kezkan... Bo bat izan da normala izan edo apentsatzea bai ez, ni burutazioa horiek eta hundi izan dituzun. E, adibidez, ad e, biddez berogei hasi egni asentatzen burua pixka bat, kastasun e, psikikoa dudan ez tratamentu hartzen, eta bidea pixka bat pa, diru irabazi handrik gabe errespetogin naitea eta etxen gehia hoge ditea eta aprobetatu leizke momentuak aprobetxatu idazteko eta lan isxi haiiteko jendearekin hitz egiteko. Eta bilatzen, Ez eta esanai aukera gehiago izan dituen izan dituen egin orpaino nire poesia giidazteko nire liburu garritaratze gosatik aukera horiek ni bilatu ditut. Eta suposatu du irabazi morala intelektuala baina irabazi ekonomiko horrik ez. Be, hortan azkarago jokatzen dute ba, gaztegoek eta ezagunago diena, baina hala ere guztiz eskertua nagoela esan behar dut programa honi, Zeren zazpi horten, hoitarao aldiz eman diazue posoidit, ateazuekin hoteko, poesiak irakurtzeko, eta literatur putzua betetzeko. Gaur hogeita laugarrenak holdo. Noski? Zer, bigarren partida jokatzen ari gara, hau da, bigarren tantoa edo lehenengo partidako hogeita laugarren tantua jokatu behar dugu gaur. Hogeita laugarren tantua jokatu dugu gaur. Eta... Partida zentzuak enduizu, hau ez da partida bat eta bi partida ez dira. Hau da, irrasaio bat poesia irakurtzeko eta joku ekonomiko batean edo azarezko joku batean ez datza. Da, e, idazten deulako gatozonea, ni poesia idazten ditut, da gaur hoi poesik arde ditut, ama bost, alamartxoan diburutik hartutakoak eta bost, indako berriak. Eta ez apustu bat, baizik eta bueno, hartuleik ez zentzu simbolikoan apustu bat, alaxe egin behar deu motibatzeko eta e, formaribitzeko apustuak egin gure buruarekin, baina ez, e, e, esan nahi ditu, obetzeko eta gure prestigio txorri eusteko, idazlea garela, euskeraz lanaitun dugula eta hementxe txego Koldo korainere arrazoi, gure irratsaioa guztiok irabazten dugun irratxaioa delako. Zatapar jit gartzelan, iesa ospena eta isiltzea Goyen legeaz dutani euren disara San Juan Sua ipatu dugu, Alamartxoa ipatu dugu, Koldo, zuk nola bizi izan duzu, San Juan Sua? Tirkitan, ba ludikoa zen, festa. Festa, nik festagidoan inditu dute batzuk. E, ume, e, mutikoan intzenetik, zartxegoa, beste zehiut edo nostin ikasten soldadu eta Euskidatsko maizu betzelare bai, eta bueno, e, herrian ematen zaion tonua edo zentua lamartxoari da, gauza txarra gerretzeko, esaten zan e, gorde, harri e, zua gerre, eta horak goitura azko gauza batzuk, nire e, ikuspegitik e, respetagarriak eta Euskalduan giroan balio dutenak. Baina bakar dadeak girentxi Gorteek justizia egin zieten Matoi txukunen gisa Suaren gainean salto egitekoa azinen? Ba, hirin unurte Eta e, eredua jarriko dituzte nike batxilleratu aiteen duenean Ginazia notablea teratzen duen Eta e, longitu, salto de longitu desaten genion izango e, da E, e, jausia jauzi, e, lau metro inguru e, itenuen zan haidet ba urtaietan gauzan itzenean korrika oikin ometro biteko eta entrenamentuak egite dituenean eta saltoak eta pixuarekin boskiroko e, burnizko e, e, bola bat amaika metro tapiko gotatzen e, potentea resistentzio organikoa eta inorganikoa nuen biak batera grazies Da bestein bat lekutan auzerrenda mailgabea 1992an zenbat urte zituen goldok Ba, ni orduan hogeita eh, 20 amairu urte. Jeso Kristo sasoia hoya orduan Bai, perotan ebitzen itzen da ohoresko gauza bat esango dizuet. urtarretan eh Horain prestatzen duten txapelketa da, sasi pelotari txapelketak azte batu partatzen dute. Baina urte hartan, pelotari bezera zebitzen oendik, gure maian, e, Roman Erosegi, Josu Antuen ni Nine Onikoldo Zuberdia, e, Aldaburuko Pedro Nsemea Aritz, eta jende e, pelotari onak, kenbitzen momentu urte hartan pelotan. Ta intzan txapelketa bat antzoratu zen, A kategori hauenak da B kategoriak bigarren mailako kategoria eta gogoratzen dut e, A mailan jokatu nuera chapelketa aritzegin eta finalera iritsi ginelara. Ta final aurrekoan apostu zure batzun gogo eh gogo BTBrean ausi nirela bere diru ilustiko poursuitidea ba E, saiatuz, dale egin duz eta partidioa irabaziz, eta oso partido edera jokatu genuela, eta gero azkene, azkeneko partidan, e, perotapartiduan e, nerviok eta larritasunek eta orduritasunek izan zien hausi eta oitabita amazazpia duen. Baina, ulte esasoia arretan orain dik, gauzan itzela perotan saio batzuk itiko eta partido batzuk irabazteko. Besterik ez. Pelotan ez ezik txirrinduan eta korrik anean ere aritua? Ba asko, asko. Entrenamentu eta bat ez ere txirrinduan itenituen e, kilometro asko, iroa da paigo eta ondoi bitzen itzen. Baina bakarrik e, e, zikloturista edo aficionatu maidan. Ez nituen karrera korritu, gero korrika bai. Korrika e, neustetan, oa indiko beto entrenatzen itzen, da mar kilometro gozaioak iten nituen entrenamentu bedua. Eta erdi maratoi zenean, korritzea, ordune, ama bostamase kilometro. Eta bukatu, korritu unituen iru erdi maratoi, eta bukatu bi. Eta aspeitikoa, mila bederatzi hondar hori eta sortian, gaina demora oso neko politian. E, irure hondar perroita marpartear zaire tatik, e, eunda hori eta bosgarren ustez bukatu nuela. pelotan korrika eta txerrinduan aritua Initialduak uste handikuatura herria Oizetarra... Orainbeste zangoei baino buruari eta mingainari eragiten diena la poeta Koldo Zubeldia el día Ori eta ruper ordorikak bezala guk zaindu egiten dugun zaindu egiten dugu asko maite dugulako Koldo, Zubeldia, egunon eta ongeetorri, itakaraz. Erdi, baita zuri ere, kaitz. Gaur hogeita laugarrena. Oitalaugarrena, arazuetzu. Ara, e... Oain, duela, iaz azpi urtea, siginen, erkaresetak egiten, eta oitalaugarrena. Onaetorri aurretik, batzu batzuk jarri dituzu, jakinaren gainean, gaur hona zentuzela alegia. Zaldibian esan nahi dut. Bai, Joseramunzuk, jarbitxo erriko, Gizasemea, eta biurrineko goxeramun jaur egiri izan diot. Ta besten bat izan, ote dioten, baina enez gogoratzen oain pertsona persona bat izan diot, eta alaxe e, pentsatzen dut, nire programa ontako entzulea diela, eta guztora entzuko dutela nire zaioa. Ederra da hori ezta, sortzaile batentzat entzat, bat entzat. Errekin konetatuta gotea oso baiko da eta hortik e, irabazten da jatortasune, omitasune ez koiko e, klase altuekin, baizik eta herritarruztiekin, nahiz zuri pentsa o beltz pentsa, baina gutxienez, euskeraz egin, eta meritu bat eman euskara e, idazleagin garen hoi azken egautetan, eta ez du horren truke ezer gehi e, e eskatzen, entzutea, irakurtzea, euskeraz... E, gitaratzen ditu hiriburuak eta poesia da ere genero. Azkena izan zinenetik olddo zer moduibilizara. hauun. A xamarra oso obessionatuta dauzketen ditu zorrrakin, naiz eta oraintzen nahi nahi izen guztia, gratifikazio e ateratzen institutzen ere tutoreak daurati daude kezka bat e nolaabait esateko e lare onda beroita hamarurokin laula unei zordiet rareunda berroita marre euro, eta zindiet eman orain baina gaur ere unei atortzeako bi ordu lehenago, banan -bana deitu dietan nahi, esanez, esperantza ezgatzeko koratuko dutelata. Gaur ustailaren batak, ondo, irakasleako porretan, poetek sekula oporrik hartze alduzue. Bueno, guk gure lana isi xamarritin deu eta neustetan apala. Eta ez gehan abarmentzen batez ere penidorea jutea gatik, o ez tehu oporrik hartzen. E, gure lana ez talako etekin ekonomikoaren truke egiten deun gauza. Poesia baten esanuen, nuen, Le, poesia ez tala lehia eta ez tala... E, larua jotzea zenbat aldiz joten da eta lehia ez da, da lan gizatiar bat, mantxo mantsoin beharrekoa eta astiroastiroin beharrekoa. Sekula izan altzara kanpoan, oporretan. Guttxi, e, akoratzen naiz bigaren batxiieratua notoakkin aproatu nuenean osoan nuen apaiz danostiin, e, parrokin etxe baten bizitza etxe umil baten xiki eta harrek onbilatutamago ostuen pasatu nituen Donostin, bakarrik e, e, ibitzen nituen Donostin, oratik ordutik ezautu ditut e, Donosti okalen izenak, da kaiea juten itzen, da hane jolasen zerbitzen nire adineko mutilei eta neskan bat irekasu ingo nire naizak jolasen ahieki Eta gero, hoindara urte batzuk, e, Tensio nerviosoak ikitzeko eta ehun pare bat pasatzea guterentzisa migelea e, mendia. E, logela bat hartzen nuen eta bat dudan egiten nuen egun bat, egun terdi, eta beste dudan bi egun. Eta horokorki, or osoki e, amaikadiz inituen moduko horiek eta guztira horiek. E, ama konstientez alako behar nuela egun bat horraintzen zidan, batzutan, eta beste egun bat niko horraintzen duen. gastu Denbora hastiro doa, nire buruak ez du batzutan luzek hemenik. Bertan daude, ni ondoratzen saiatzen diren akorde disonanteak. Bertaratu dira, Pentsamento ta ideia guztiak, aungia jauziak eta gauza guztiak, onartuko adetu guztiziak, denbora astiro doa, ez du buruak keegi hemenik. Kausak entzunik, zainago eta espero dut izango ote de millar, 1000 utekoonik, ba ote senat tokia tseginik eta hortan antzesteko aktorerik saiatzen Ez ematen amorerik, arrosko ibiritako uneak, aldaraziko ditu naturaltasunera umoreak, eta gertatuko dira une obeak, horretara eramango, eramaten baldin amorrazioak. Aitortzen dut, gaur ez dudala bide argirik ikusten. Aitortzen dut, nere azken bideko helburu deusetatik balentorkelago izasko. Aitortzen dut, baietan da ezetan bana bidela. Beste biderik ezean, bat dudala ezaren zantzuertxia. Aitortu nahi, diot, nahi, nahi duenari jakin, bat dudala tseginik, ez dudala letra hurrek Une batzuetan ezik, ez ezik, ez dudala izaten inolako amesantzurik. Ez dudala intenzio txarrik, bat dudala intenzionik bat dudala amesteko lekua txeginik, ez dudala zentzurik aixa galduko. Atariko atearen maratietan. ona hemen, nere atariko atearen maratidietan gorretzen ditudan eguneroko gauzak, eguneroko atxekabeak, eguneroko oroitzapenak. Ta ona hemen, zuri, zuri, bakarrik zuri, idekiko dizkizudan nere ateko atearen maratidak, nere minaren izenean. Hoi nere mina, eso soatzegina, oz min etxia, min ezine batxia. Bai goizetik, bai arratsaldetik baina itz ez eta kordeonez osatutako bertxu. lau aizetara, lau aizetara, laino azpitik zeru gainera. Koldo, zein dira zure eguneroko gauzak? Poetak, lan dugu hitza, irudia, kogoan dauzkagun pasarteak, irakuritako testuak, eta beli atzen gara gauzo guztioietaz, pixkanat astiro, mantxo-mantxo idazteko. Ez gea, haina ursartak, agintzen hasteko hau gaurko bikatuko diat, biar sekulako gauza zagin gotzetian, nik eta agintzen ezer. Ni un mil nabit, eta zintzo samar, eta obe ditu dauket, e, tutorearen aginduak, eta obe ditu beharra dauket, euskartzen diko arauak idazterakoan, eta umi mil ni. Eta aldik azerra idazten dut, mai ziten ditutu irakurria diak, Eta zuekin, oita lagarren naldiz, betetzen nahi naiz, oita lagarren, itaka, iteatur putzu hau. Eta poesiak, guain arte, iru irakurri ditut, irakurri ditut eta mazazpik editz eza izkitu bain dik irakurtzeko. Bos berriak. Zuri, zuri eta zuri, irekiko mendizkiozu zureateko maratik? Nere marati bihotzeko lagun bati. Zek, e, zein da lagun hori, koldo? Ba, maite deten oro forma fisikoa gustatzenzat Carmena, Carmenena Intza Intzana eta Itzi Argomezena. Baina trilogia badaukete Emakumeen gorputzari buruz eta eh Carmeni deitzen dio preziosa. Eh Itziar da nere eldu, heldulekoa ta Intza da eh Andres Kondu bat biomedauzkana ta zaldibikoa da. Ba hiru hoiekin dauka ta modu eta amaitasuna. Baina ez galdetu zertarako zeren E, detektibak bezala ituko gineaketek egi edan o gezurra jakitiko. Ama maitasuna olokorki gustoko personadierako eta pixka bat aurkitzen diterako egiaren reflexua harremanetan. E, Jende askok abitzen da zu horretan? Nik uste baietz. E, launa asko ditut, e, emakume asko ezautzen ditut, e... Arrema asesualetarako ez nahiz aktibatu, baina e, ezauten dut jendeasko. Eta distingitzen badakit zein maite dudan gehiago eta zein gutxiago. Eguneroko gauzak, oroitzapenak, norekin oroitzen zarako do? Ba, lehen e, aspaldi gauza batzuk, gure ikasketetan zeinik parte hartu zuen hillo e, batean da bestean, ze formak untzartuen nuen batxille herrean, ze pauso eman genituen lan bizitzan, nora ibiligaren eurte asko galduta lan higabe eta dirur lortu arte e, denbora aldi bateako lan, lan aldiak, eta pasatutak arazoi ebu eta asko batean diet. Eta ara ere ondori uzkatzen dut, Aspaldi baina hobeto nagoela, posi batzuk iazen ditu dala, eta irabazi batzu baditu ditu dala, bai ekonomikoak eta bai moral intelektorekoak. Iazleba nahitzela, eta zuekin pozik nagoela. hemen. Oroitzapenak amari buruz askotan hitz egin diguzu. Ba, aitan nula oro duzu? Aita gizon e, humil bat. E, mundu guztiagin hitz egiten zuen beragere. Etxai hamdiri getzun izango, naiz eta politikan e, e, gerrak araidea izan. Gura hita etxok e, laro eta hoitamaseian e, gerra lehertu zanean, juntzan e, bandonazionalakin, eta e, baina sartzen ezertan. Saneret, e, apolitiko esan marra zen. Nere kasuan, azkeneko urte eta nahi zaidana. Oso abertzanea sentitzen naiz, Militantean naiz, baino ez det nahi nere partiduaren politikazetik azkenik akars berdina hiten dute jende askok gautz askotan. Bada gauza bat asko gustatzen zaidanak, holdo. Zure haotan aitatxo eta amatxo esaten dezu. Polita da hori, gozoa urbila. Ba, izen kariñozua, gu horti sortu ginen e, aite txoren eta amatxoren gandik eta hori txapena gai ere zordizkiet. E, ondo erakustegatik, asteagatik eta emezortzi urte arte mantenintzegatik. Neu <tutu> izaten zaiatzen, ero amargoztean, nire zintasun denak, ainda berriskantatzen Batzuetan erretorikatik bizi naitekeela pentsatzen dut baina gero konturatzen naiz ezin dela horrela inork ezingo lukela horrela bizi Kauza asko eta asko egin behar didera horreta zaparte alegia beste lagundu beste alaztandu besteak maitatu bestela gerta lekiduke zentzugarria bizitza bera ere. Aitortzen dut, naiz eta asko kosta onak izan behar dugula eta ez zentzu gabeak. Ta saiatu besteak ulertzen daaztu atxekabeak. Ta nora ezean gabitzanean zentzuz jokatu. Ta bide txior txinkoena aurkitzu, aurkitzen saiatu. Inortso kaltetu eta norrearen arazo guztiak askatu. Naiz eta asko kostatu. Errimo bera du errekak eta bizitzak. Hene baitan barrundiatzen dudan bezala. Errimo bera du euriaren hotxak luraren aurka erortzen denean. Tamoranteak ze errimo duen galdetzen dut, tauraren huraren uerkak. Zein kolore duen galdetzen dut norbaitegi ardertsidizeidan. Norbaitegi zaidan baita zein diren udazkeneko zuaitzen kolore okrearen izateko arazoriak. Zergaitik izten ditugun unka joiak, eta zergaitik ez dituen konlo joiak, eta zergaitin ibitzen diren bolandan kaioak. Nere malizianen sototik, antzeman ditutak orreri sonanteak. Agian, ekarriko dituena kalteak, hori eragiten baitu gure izateak. Horretarako gaude, da utxiritza batak eta besteak horregatik lotzen gaitu zilborezteak. Nere maliziaren sotoan, gordenain nituzke, gauza borobidak, atxekabeli gabeko unak, oinazeri gabeko unak, damezten ditudan gauza unak, eta pozik jarriko nautenak. Nere maliziaren xotoan, eramainain nituzke, bizitzaren egun batzuetan bakarik etatzen direnak. Da, gusiatu pentsamentu txarre eta araman guztia. Nere maliziaren sotoa gauza eta malgardiek ustu dadin, eta gauza honez bete. Honez baita, eman askatasuna, horrela eskatzen duen gure herriari, ispirazioa eta lana. Eta iturrit rinko berri eta tigeatera eta banoa berriz leku berdinera etorri, gauza berriak idazteko. Zukoldo, poeta zara. Bai. Zer da poesia? Poesia da, espresio bide bat, non erabitzen dien eh, arrastu batzuk, erro batzuk, eh, sentu batekin eta duintasun batekin eh, idatziak, eta eh, poesia da misterio bat. Misterio bat, akaso eh, galdetegio bat irantzutea, modu poetiko bat ez da, berzo batzuk idaztea, zentzukin eta e, zer dutena sakona. Eta estrofak idazten die poesian, esaldi motxaguak, eta e, pentsamentu bat, eta poesia. Esateko modu bat maite zaitut, edo ze arazotan zabitzen, es, espresio bide bat, netzako posgarren esentzia dena, genero generozaiena guztietatik e, lan Gaixotasuna edo sendabidea da zurezat? Senda bidea. Da zure Gaixotasuna tanada zukagu. Nik nereak kontatzen ditut, dienak, eta e, lotxatu jena batzutan esatea, eskidofrenia paranoidea ba dauketela, eta hipertensoa nahizela, baina egida. Da nik konturla bidatu nuen, e, pesa nien e, adimenzentro bat dago, duela hori eta Kontrolatzen hasi nitzen orduan, medikazio hartzen, behar nuerako, korsintean hitzerako, e, badira oita bat urte aherkola edatari otzi nio da, serioko hartzen gauzaak ari nahi zela, eta beste gauza batzuk kalteik entzirenak e, utzi ditut. Beraz, experimentatu dut, obekuntza nabari bat, kontrolatuzan agoenetik, eta zintzo eta formal betetzen ditu danetik bat dintza pazinte betela, Eta gra, dietan ez erortzea, ez jokatzea, ez txirria garretzea eta alkolik ez zidea, eta zintzo samar, nik ez edesaten nixantua izatea batifikatuko naho nik elizak, ez naiz ez nahiz elizan pratikantea, baina sinisten dut, e, sortza deva nahizela, bertsuak sentimentoarekin izazten ditu duena, eta aldik-aldika, Harri bat pizten zaidara gaur hain zuzen, seura erratiko harri gorria piztu zait, eta ia orduetze etxeo inguruin deu, eta hemen gara literatur potzua betetzen itzez, euskeraz daundu. Sinisten duzula esan duzu? Zertan sinisten duzuzuk? Bat sortzale bat izan zara e, mundua sortu zuena. Batzuk buddhistak esaten dute e, ama natura zera ta Beiak adoratzen dituzte eta ez dute beiak sakrtifikatzen jainkoa dielago. Ni gehi hau naiz budista katoliko baino. Nahiz eta etafammilik katoliko tradizional batan jaio eta hemez sortzi urte artemezatako praktikakin segi eta konfirmazioa eta komunioa urte haieta arte e, juten hartu. Gero ez dut praktikatu. Eta religio sinistea esan nahiz, religio baditula oinarrizko lege batzu jarrita, Eez du zuin horilko hitza beteko duzu eta ez tezu gezurik esango. hiru importante nanetzako, religi guztia dituztenak, batez ere budistek eta ez zainbeste dirugatik haizea e, eta mila jogatzeaeta aldala konsuo igarrrario baten esartzea. Zuk bete-betean sinetsi eta maiteko zenuken jainkoak nolakoa izan beharko luke. Naturalarikin dotua dagoena lurra denontzako da, Horti datoz gaina e, irautzatxinatara, konfuzio zanak, filosofo txinoak ide ausu mila ze zeuskan, erriarekin batekin da inbertzala irautza, eta herria ez bakarrik klase politikoa eta klase ertaina baina goraoko klaseak, erria geha tanok. Eta herriarentzat zat lanain behar dala, ziur, ez klase politiko elitista bat entzako. Eta, bueno, ba, hola Poetazaren ez gero ez duzu, zerurik ez, pero? Ez, eta nahi gode, e, onduan lau txoro baino izatea poeta ero eta bero eta idatziz lerroz lerro e, hartuaz, e, tartean kabeznek bero. Zerurik ez, baina beste bizitza batean sinisten duzu? Ohi da nahezu sinisten. Ni pentsatzen dute sinistuna izan o sinistgabe izan behin lurperatuta persona anbukatzen dela, persona horren historia. Behar bada, gizakonkupisten giza, giza zia, eta e, guri dotriñan esantzi dutena haurena pur, e, purga, purgatu orioti pasatzea, bada zentzu logiko batean honak e, izan behar deula, purgatu esan edo akatzak e, e, berzuzen du ez egoista izan, egocentrikoa izan, aldala laundu, eta poesia hoetan esaten dudana gauza bera da. Ez gehitezen arrotu, ez gehitezen bizi kristona e, baginak ebezela, ez gehia ezerreta, geha persona humil batzu sentiberak, eta poesia beste gauza bera da sentiberat Biota sentibera duenak poesiak e, jartzen ditu, more kolorekoak, edo zailak, edo sufrikorrak, edo deite deitu ezaiozu, nahi ez unbezera poesiatienak, pentsamentu bat eta espresio bide bat. Goizeko txorien eresia, seirak argia, txoriek kantuan jarraitzen dute. Arratxean txistukatze batek idatzartu nao, ta kantu otxorrek orkesta sinfoniko batek bezela, erne jartzen hau tabutza butzada bate maten dizbizitzaren erritoak balida bezela lanean jarraitzeko, eta orekatua jarretzeko. Atzean atzematen dituturaren uralen uerkak, eta bidean okerreko joerak, eta txarrak pentsamentuak. Alde egin nahi nuke pentsamento horietatik, rait egin topa zerrait emango diana. Bizitzeko, poza, Hena, tanola ez izan aspereneta sortza jaun baten poza. Gauza asko nainituzke esan baina gaur ezin dut. Poza sortu nire barrenean, eta laguna goraplio eztarrian da gaur ere ezin dut poza sentitu naiz, nahi eta tristura amaitu ezinean, Urak errekatan eta murraiak itzen. Errealitate baten irautzaile Errealitate baten bizigaratenok. Ez kupidarik bestek esaten dutena, gu geu gara. Ez dugu behar kezkarik. Behar dugu errealitate horren jau da gabe izan, eta idautza jezentitu. Eluru guztiekin bat eginda, naturalekin bat, aremanetan, naste Ezerriak utxautz uch guztiak dira Usto iotze zestalitako kaletan paseatzea Ezerria da hormako erloju batean ondoan atxeden Aste azkenean koldo Antion izan zinen, zumarran. Ondo aritxu ginen oso dotore, hamarroa personak irakurri genuen gure testo txuan ipoesi bat, handoan egintzuen komentario bat, eh, joamari lirioien egin dako eh, saio bati buruz, eta pineska gazte partaz zuten idazle eskolako eh, ikasleak, eh, jonsak elirigaraiek aurkeztu zuen liburu berri bat pamila arritaratxerekin ateratakoa, arritaratutakoa, oita mar, oita maika idazle napar, uste duela izena, eta giro oso berezzi ezan, eta hango maila, erta baina baino gorena izango zan. Urte batzuk badira, ilu nabar literarioa ospatzen dela? Amar, hain zuzen, 2008-azpian esinitzen, bi urte eta ninen unlegazpitorretxean, beste bost zelaiaristi kuturetxean, azkeneko hilurak izan dira antieko, lehenengoa baselizaren zelaian, pago ederraien ondoan, eta azkeneko biak zentro kuturunea, lokalitxibaten. Juntadizo hauek maike dituzu? Asko. Berritu eta etortzen aiz. Nire zelula neurologiko guztiak, Martxan gartzeza izkit, net, neutralitzatu itzen zait tensioa, eta sentitzen aiz idazle jator daubil bezala. Bai ilunabar literarioa eta bai atxaren poesia? Eta nola ez, e, itaka programa seure eratian. du zure lagun zaharra Gabriel Corta? Horrekin eh, lehen komentariotsu batin dizut eh, Oso ondo ez da bit eh, zenzu berean esate eh, baterako ba eh, aine eh, obra batu bere jabekide egin beharraetaa ez dago postura ekonomikoan eh, eh, uki kokatua obra handi hori abordatzeko. Zalantza dauzke e, izkilaratetik gio edo igugailuan nilo alde jarri o kontra jarri obra egiteko. Horregatik dauzka obsesioak eta kasutason batzuk e, batutan e, nabarometzen zaizkionak gehiago. Osok ezkatuta dago eta etzan etorri. Baina ala eta guztiz ere zazpigarren liburua indu eta horren ere bat, iti harren edo komentario bat, esan oso ondo egina dagoela, eta ez ziela egun da iru poesi indituen alibur ondako, baiz uste berre egun da iru inditu, e, azala berdea jarri dio, esango bizutain zuzen zenba poesi dien, bai berre egun da zazpi. Eta maitasunaren indarra jarri dio, beak, Esaten du elkarrezketan warsoko herenteriko hitzak inzion elkarrezketan itz ez itz idazten ni du nire bezera idazten du, Mantxo, astiro eta e, kasua da liburuntuan, sartu ditu da bere ondaz azpipo esi onak eta usten badia zu itz aurreare dut. Bai gustua. Denengo poesi bat kartzen dugu sojoen jona, da itutzaia da inakibastarika, da irudia, liburu handa torrena, beha gindako irudia bat da, marrazki bat, kolorez berdinez. Te jatuak babesten du poesiaren etxea. Gorago arna zestua, baina poesia da dena. Poeta igo da honiez, bosgarren soilarura, igo gailurik gabe, aurrera nahi du baina indarri gabe ezin du. indar hori butza bada, maitasunak soirik ematen duena. Modo horretan ulertuko ulertuta emea da gehien bat bizitza. Gorrotoak ezin duena maiitasuna galdu. Batzuetan mirari bat dirudi maitasunaren indarrak bere lorpen miresgarriengatik. Diburu honek izenburu asko ez ditu. Azkenik maiitasun indarra jarri diotu izenburu bezala. Bestei adierazteko otxo txo honen ulua elurretan ere mu zurian. Zergaitik maite zaituzte da hainbeste jakineei baduzue, anitzak eta imperfeituak zareter lako doa da. Era bat anitzak eta imperfeituak. Hori da giizadiaren marka. Zergatik eskatu bati, Norbera falta duena nik maite dut kontatu dezala kantariak maitasun kanta eder bat poesia eztan direkin hasten bukatzen ere ez datose la poetak beren poemekin. dio sola iten dizuet denoi lanbide gorau loriatzeko onartu behar dut urtean urte nekea Udazkenean naiz, zahartzen ikasi behar dut. Haran ondoaren gerizpera itzuri lagunarteko zirkulo errespetatura. Asko sentitzen dut, baina ezin dut, antzi, sikiatriak izan duen honi mikatza, nire poesik gintzan. Kasik nire bizitzaren erdi egindu sikiatria jatuta. Nola aztu sikiatria, nola aztu patioak eta bertak. Bertako pasagideak nola aztu, gure poz hurriak. Liburu bat, poemario bat, kale bat bezala da. Bizitzaren ezaguarri guztiekin. Bart aratxean ezin blo egin, eta poesianen bazterak ikus miratzen, er, egon aiz, luzean poeten izerdia ez da oraintzen. Lurrean jarri dut nere aurra, bere taupada nabaritzeko bero zegoen odola bezera. Itzuri nahiz etxera, bertan ikus mira memoria zatozki un txokoak berdin aurkitu ditut. Ez da ez zeraldatu. Aus gehiago behar bada. Eta bakardadearen oroimenak sai, soidik, baina jakinez azue gogoan ditudala esandako dago izberoak, baina Baita ere augur motzoiek. Ez dugu berriro, elkarrikusiko, baina jakin ez dudala maite gorotua. Eskizofrenia ipatu dut, ta ordena amaitu da. Sekretupean, ez gorretzean ajola zaidalako erotasuna esaten arro ez egonaren. Ez dudala izan nahi klandestino berriro, eromen atarian zegoen. Zergaitik isindu botik hartzen ditudala. Bakarrik geratu nintzen, kristalezkoa banintz bezala. Hauskorra, hemen ez du balio autokritikak eta hitortzak, bai ordea, aiz ezulatzea gluma batekin. Patioan eguzkia jotzen dut dena berotuz. Ez dut inorentzako traba izan nahi. Gizon traumatu ba naiz. Poesia danera txorra. Esan adago ikasketatidela bizitzaren Bizkarrezura, pakeanago poesik intzarekin. Badaude Badauka liburonek poema berri batzuen premia, ta hemen sortu ditut euriaren egarri izen buruarekin. Beraz liburonek betiz bi zati ditu, edo bi liburu berbada. Bi skaiko abera txakdira diruz chorizo <muchas> salzaile Zendaz beterituste bilontza spikale duteman palsori de balde burukatzen bai dute diruaren alde Bilborazo amaiz, demuakotra milaneta bezigaraiz. Bere arte dillo, umore txita laiz trafe, berri batekin gaurbentizuko naiz. Gostatuko litzeizuke egun batez ikustezine izateak, holdo? Bai ez uste dut, marka bat, e, ubera bat usten deubi dazleok tapoetok e, itzegin, eta ikustezina... E, egiten naiz gaina, eh? zatik e, ateratzen naiz etxeti baina etxean nago eta etxean nagoenean mendiak zekolored e, duen petsatzen na nahi naiz, buro hitzakanaia duen eta hitzak eta ekintzak hitz e, zitz egiten ekintza e, betetzeko bizi batintza. Eta hori egiten duenak egokitzen dak geero poesia gobetu idaztea egoki idaztea eta zuzen idaztea, eta horosi egiten du. Lana. Ze, ze geiratzen zehizu egiteko? Gauza askonoski, ba... E, arrebari faltadan apatu, e, eunero kabesne hartu, ontzik arbitu, etxeko lanak, dirigentzi batzuk ematen ditutak, gidoi bat bizitzan da, enopezela, e, urtean behin analitika egiteak uteko, iru jabeten behinten hartzeko, mediko espezialista biat izbakari guztena, jainko hori esker, ba... sortzaiaren esker, E, ez takat premi lardiagorik, batutan e, bronkitisa edo otitisa edo zizitisa rapatzen badut ere jute naiz, badakitelako, e, urte sasoi horretan antibiotikoak onlingo ditela eta sendatu egiten hauela. Lasai joaten zara, mediko erenera? Bai, olukorki, kainea hortan e, beste setasun bat esango ditut. Hamala urte dituan, eti bakar bakarikun ez beti meikuna nahiz problema larriak, oso larriak, eta ertaina baina hundioko problemak izan, ia beti bakarrik. Sobrare badut posu iri dadea, erabaki batzuk bakarrik hartzeko, Otanak igualez, baina izan dezaguneneko irurroita marrak behitza. Zein da, ora, oraindik bete ez dezun ametsa? Ba, bueno, ba, segura asko karmenekin ume bat izatea olakon bat. Gustatuko zitzaizuken? E, Paixaiakin eta karmenekin da orako emakume batzukin amesten dut. Eta igual e, gizonezkoaren prototipo ez nahiz guraso izateko, baina ames bat e, karmenekin e, bat izatea. Hori baduzu, arantza Euskalera modura? Euskalari independiente izatea, asozialista ta izatea, tatanok enroiatuk izatea, eta esatea, ezta bizitza arrozak oroleko. Arantzak ditu arrozak. Eta arroza naiz, eta ederra izan, ondoan, arantza ditu. Euskalduna naiz, eta arronago, Kastelaniaz mintzatuko banitz espainola nitzake. Euskara batuaz dakidan ez, Euskaldun peto-petoa eta alfabetatu anaitzen zer errezagoa Euskara batuaz idazte baino. Gertatzen zeigula batutan goibera atalaino, banoa ni josepanaino. Erre xamar naiz orain, orain deno. Ez nik inora joaten ez bada badamendireno. Euskara zitze egiten dudalako, ez naiz gehiagia arrotzen, baina Euskara hongi, eta un mili idazten dudanez, badut arrutasunik asko. Bati bat ondo idazten dudalako. Ta ondu idazten badin badut, indarrik asko, eta nire hizkuntza maite dudanez, senti arro sentitzen naiz. Aitortzen dut, horrekin batera, zeraititaz damutu behar izateko, izan ezkero, aixa damutuko nintzatekera, eta beste biderik ez dagoela, tente eta trinko aritzea bestelik. Gaur egun bizitugun gaixotasunak merezialdu gure izaera ere namitzea, eta gure suntxiera. Egin behar gora etxigaberik, aurrera estu-estu eutxiz goiari umit eta sotit, bihotzean David emitartean adola perpid. Ispiritu hori or, onartu arte alferri nabit. Merezialdu horremeste sufritzia inyungo ordaini gabe, Merezi aldo horrenbezte horrokatzea gira osterik ez badago, itxura bekerietan jarraitzekotan. Itzak bahat oskit berriz bortizk eriaruntz, bezala. abetzela, sinizten dut ardaskale horretan, eta ez txantxetan. Aitortu nahi diot nahi duen harikakin, ez nahi zela egito, eta egin nahi duela euskerazetak hito. Aitortu nahi diot nahi duen ari jakin baita, sentitzen aizera muti berezitasun hondiri gabea. Hasi intzera idazten, pentsamentoak eta gainetikoak alik eta ungien eta horrek atuen edukitzearen. Harren baitan, mundu guztiak nire iturrin berri eduki dezan, eta edan dezan urberdinetik. Sine esten dut, hansietate handi batek bastatzen ahuela arrimo arrund bat ezatik. Batzutan ezbeztela, harin naizera poliki-poliki, pixkanaka bidea egiten, bidea oner, onezkatuaz egiten, baita ez ezbeztela. Lotxa. Batzutan sentitzen dut lotxa, da ez ez zaita laitzen bihotza. Gauetan aditzen dudanen hotxa, goxo-goxo hartu daz, gau eko Astuta naino geizatea untza talaitu beste erabatean nere bihotza alai-alai gaurkoa ere ederra izan delako. <mulik> Urrengoan, zilarrezko ezteiak, hori eta bosgarrenak, holdo? Alaxi da, eniten konturatzen, maia zuik diozunez, alazoizko gauza esan dezu, eta alaxi da, hori eta aldia izaten da, e, zilarrezko ezteia. Balitiek urrezkoa ere iztea ospatu beharko du? Bain dusi. Ez da broma, eh? hogeita bost. Ez da broma ez? Ez da txantsa gure Bartsa. San Fernandoutxi eta San Antonio Gortako sekor. Gaurkoan ere oso gustora egonaiz eta asko ikasi dut kodo. Zure beste ah. alderdi batzuk eh? azaleratu azaeratu dizkiiguzu eta beti, ikasi eta beti gusto lego tene zurekin. Pues sí, naizni ere eta eskerrak e, pinda berriro. Huita lagun soilio bukatu deurako, eta aparteko aparte goberrikiesta. Kontatu dizu Gabrielenano la riterratu zuen zazpiarren liburua baitasunaren indarra. Duela izena eta ira kurrietitz aurrea. Eta jendea motivatu nahi det, ba e, euskera hobetu ikasi nahi dutenak gurekin kontatzeko eh isketak hide E, gure liburuak gidakurtzeko, euskera dara nahi eta euskal literatura, eta literatura putzu hau sustatzeko. Eskarrik asko bihotzez gaur, hemen izateagatik eta berandura gabe berriz hemen izango zaitu hogeita bosgarren saio hori ospatzen. Berdinek, aiz, ni guztola naiz, da garro bezain beste denbola haituko naiz, bertsoak eta poesiek idakurtzen, eta zure galdera edarra biegi erantzuna ematen ere bai. Eskerra zu egi, eta zu ebezela guzti hori. Zegi sortzai eta sorgin, bezarka bat. Eskarri <gülüyor> 봐요 저 Gaurkoa ere ederra izan da. Ederra izan da. Gaurkoa ere. Eskerrak itxaromen izabali bere ekarpen ederragatik. Gaurkoa <totipa> ere. Bizitzak bi aukera ematen dizkigu, eta bigarren aukera beti gaur da. Guk koldo zubeldiari hogeita lau eman dizkiogu, eta beste ainbeste eta gehiago ematen jarrituko dugu. Aldiro aldiro bizi berritu egiten gaituelako, bere argi eta itzalekin gantu eta sakon la riketa, la bar, malkoz eta irriz baina beti uda berriz oibanbo Eta gu bagoaz oporretan gara lanetik, baina guk ez dugu atxeden ikartzen. Bagoaz, bagoaz bizitzak ematen digun, bigarren, iruaren, laugarren edo bosgarren, aukera hau, eskertzera eta bizitzera. Bizitza beti gaur baita, orain goz ez baitugu, orain abesterik. Eskarrik asko gaur ere, irratiaz bestaldean zintzo eta erne egoteagatik eta segi eta izan, zorion eta kolore. Baster tuzin. ibaundo suta soboro iteta suori nagosu baldor horba oh hoy horba isa su nor sen de ti master tu sin ma va